Alhamdulillah in ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'affiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfussina wa min seyyati amalina mey yahdi illahu fe la mudilla lah wa mey dullad fe la hadiya lah wa ashkadan la ilaha inna Allah wahdahu la sharika lah wa ashkadan muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahum bi ikhsan illahi wa min deen amma ba'd O šerrl umori muhdefatuhavakule muhdefatim bida'avakule bidate deladev kule delate finnare. Prošli put smo govorili o zadnjoj temi koju smo obrađivali, a to je pokrivanje stidnog mjesta u namazu kod muškarca i kod ženi. Pa smo došli kod dijela, odnosno kod mesela koji govori šta je stidno mjesto kod muškarca u namazu, šta kod ženi. Naravno, prijetoga toga smo spomenuli da je po iđmavu učenjaka, a ta iđmaz spomenju mnogi učenjaci, po Htidu Nabdu Drva i mnogi drugi da navodimo, da je iđmav učenjaka na tome da je obaveza, da je obaveza muslimani da se da pokriju svoje stidno mjesto da bi namaz bio valjan ispravan. Odnosno, preciznije rečeno, razilaze se oko valjanosti namaza ako se ne pokrije određeni dio namaz stidno mjesto, o ćemo govorići ovdje. Znači, govorimo o prvoj mjesele, a to je šta je stidno mjesto kod muškarca u namazu. Prije toga smo napomenuli, ako se sjećate, razlika između auratu nezar i fi sala. Znači, stidno mjesto pogleda i stidno mjesto osobe u namazu, plus dvije različite mjesele i ne treba ih miješati. Kad kažemo pogleda, znači, koji dio je osoba dužna da pokrije u namazu i van namaza. Van namaza to je to se misli e, znači sedmo mjesto od pogleda koje treba koje pokriti, a u namazu znači koji je koji dio tela treba pokriti da bi bio namaz ispravan i važeći. Totamo smo govorili prošli put. A što se tiče muškaraca, e islamski pravnici odnosno i meza ujedno imaju dva stava po pitanju e, toga, ili tri možemo precisnije reći, ali uglavnom opše poznata su dva stava. Šta je stigno mjesto kod muškarca u namazu? Prvi opše poznatiji stav kućenjaka je ono na čemu su tri mezheba, a to su znači, hanefije, malikije šafije, da je stigno mjesto kod muškarca između e, u namazu, navodno govorimo, između puka i koljena. To je ono što je vađi pokriti. I dokazuju to sa dva hadisa. Prvi hadis koji je Mutefakun alijih, od džabara radiallahu anhu. U kojem je došao da je poslanik sa lalahu alijenom srednika da je upitan u kakvom ogrtaču, kakvo je odjeći treba da, da se klanja koliko je dovoljno, on je rekao govoreći o, o, o ogrtaču, o odjeći koju čovjek nosi pritikom obuče priko ovom kliniku pa je rekao po svanih in ka'ne vasjan fel tehif bihi, kaže, ako je taj ogrtač, odnosno odjeća, ako je široka, ako je široka, to misli se onda velika, kaže fel tehif bihi, to je fel tehif bihi, znači pokriji se od ramena, od ramena, do, znači pokriji čitav tijela, ovdje gori u muškarci, znači. kaže, o in ka'ne da' iqan fel tezir bihi, ako je tjesan, odnosno mala odjeća, koji referteze bih iza, znači pokriti od struka do unije dio tela. Pa kažu učenjatskoj stupaj ovaj stav da je stidno mjesto od pupka do koljena, kažu jel ovaj hadis ukazuje na to da je, da je dovoljno da se pokrije od do pupka do koljena e, i da je to u stvari stidno mjesto. Već ovom ovom argumentu se može prigovoriti da je ovde poslanik sallallahu alejhi ve sellem uslovio. Znači ako ima više ako ima mogućnosti da nabavi više odjeće da, da onda treba pokriti i gornji dio. A ako nema, onda znači, od pupka do koljina. Tako da ovaj hadis, znači on ukazuje na to da je minimum između pupka i koljina, a također je, ova, ujedno i uslovljava da osoba, znači da, bi, da, bi, da ne bi pokrila gornji dio iznad pupka, da, da, da bi trebalo biti u situaciji da ne ima, ima odjeće sa kojom će se pokriti. Tako odgovarava druga skupina učenjaka. U uh, njihov njegov najjači argument po ovom pitanju je hadisok koji ko vjerodostnost ima velikorazilaženja a to hadís, <coughs> je poznati hadis koji bije u Davud. Šehab ibn al-Ciniov dobri, mnogi drugi učenjaci prihvatili dobri, mu njemu ima slabosti. má be ines surrati wa rukba Kar između uh, između pupka i koljena je stidno mjesto sad znači hadis nije ne, ne govori hadis direktno ne govori o namazu nego govori u opšćenom no, danu sa uljima hadis dokazuju učenjaci kao s, sa istim tim hadisom dokazuju i da je stidno mjesto komu muškarca izvan namaza izbijepokaj polina u glavnom načelu ove ovaj hadis je direktan u, u temu smislu da govori jel, o odakle do stidnog mjesta i ni uslovnim onim neimanjem dovu logiči stin da ima u ovom hadisu ima ima stavnost Uh, drugi stav učenjaka je stav Hanbelijskog mezeba i drugi koji se izabrao taj stav je da je stidno mjesto mi znači uh, ne samo izvod ispod koljena nego da treba pokriti jedno od dva ramena dokazuje to sa hadisom Tefako na lehi, u kojem je došlo kaže neha ne bi sa lalam celam eni usalli rajul fi thobbil ba'd laysa al'atiqihi minhu shay'un kaže zoranio uh, Po sunnix sallallahu alaihi ve čovjek klanja u jednoj odjeći a nije a nema ništa na jednom svome ramenu. Pa kaže da je da, znači, da ovdje došao znači, u tekstu hadisa zabrana i to ukazuje da je znači, da je minimum što treba pokriti znači da bude pokriveno jedno jedno i onaj ostali dio tijela danas to je pravilno na našim znači da da da obuče neku majicu kratki rukava ili da prebaci neku odjeću jel, preko ramena i da pokrije ostali dio tijela. <clears throat> Allah zana bliže je ode bliže je stav stavlja mu a to je da osoba jel ako pogodak je ili ako zahteva okolnosti znači da nema smita čovjek planja a da budi od firanca pokrigan sam između puka i kolina idemo na šala ispravan do spomenika do kaza znači mi znači sad ulazimo u, argumenta, u argumentaciju detalnoj argumentaciji kojeg pravo koji ima jači argumente i odgovori tako dalje jer e, e, znači način predavanja nije ni tog tipa e, <clears throat> odnosno gledajući na ovo jel, ovaj Sad da ne ulazimo i to da li koljena ulaze ili ne ulaze, da li pupak ulaze ili ne ne ulaze, tako da je to to sve žetali znači. Bitno odredno je na glasnog u pitanju stilnog mjesta, a što se odnosi i na ženu i na muškarca, a to je da ono odjeća sa kojom se pokriva, da ta, odjeća, da ta odjeća ne smije biti uska tako da opisuje tijelo. Znači sve jedno kod i s jedno kod ženi. U smislu da je uska da opisuje znači, dijelove tijela, pogotovo ona je stilni dio, E, također drugi uslov u sučinjaci spomenula to je da odiča ne bude provina pa da se vidi djelo tijela toliko provina da se vidi djelo tijela i da o tome treba vodračuna e, sad dosta to što ako a što ako neko planja u tako odić i koja je provina ili koja je uska e, ispravno da je da je taka, da je osoba grešna ako tako odamjer to radi a da je namaz da je namaz ispravan <clears throat> da li sa sinom meso kod žene s sinom meso kod žene pa s sinom meso kod žene je također imamo dva stava učenjaka ili možemo reći tri koji znači koje dijelove tijela žena godna mazati dužna da pokrije skupina učenjaka kaže da je čitavo ženo tijelo avret u namazu osim lica i šaka znači je um, on džunguru učenjaka a druga skupina učenjaka kaže znači je um, on sam Hanefi i drugi učenjaci a to je da je stidno mjesto kod ženi da je stidno mjesto kod ženi uh, u namazu čitavo tijelo osim lica, šaka i stopala to je poznat stav Hanefijskog mezeva s tim da jel, ako ćemo preciznije preciznije stavljava mezijima, znači možemo reći da Hanefi je, znači Hanefi je da je čitao lice stilno mjesto, pardon, čitao tilo stilno mjesto, osim lica šaka i stopala. <gled> a, Šafije i, i Maliki je smatraju da je čitao tilo, znači stilno mjesto osim lica, lica i šaka, dok su Hanabile, a, ima u, u njihovom mezu imaju, znači sve tri stava, i a, skupina učenjaka unterberis mezija preferira stav da je, da je stav nezeva u stvari da je čitao tijelo ženi auret osim lica znači po koja treba pokriti i i šake i stopala. Znači to je stav neka 3 3 učenjaka vračaj se na mezet. Uglavnom e uh, znači velika većina učenjaka, jedno rezimiramo to na dva stava, velika većina učenjaka je na tome da da, znači žena treba pokriti čitar dio tijela osim lica i šaka. Uh, dok manja skupina koji predvode Anefije, na tome da je dozvoljeno da otkri stopala. I, I oko stopala, je znači, to naslo ovaj veći razilaženje, da li je obavezno pokriti stop stopala. Uh, pa imamo tu takođeramo dva stava, znači učenjaka. Uh, znači ovo malo priče spomenuli, znači uh, Han, uh, Hanbelije su na tome pardon, Hanbelije, Malikije i Šafije su na tome da je znači, obavezno, da žena je ob da obavezno pokri stopala. I uh, najjačiji njihov argument je su opšti dokaze koji ukazuju na obavez pokrivanja tijela, a problem opštih dokaza je u njima nešto čita u tijelu, a nije precizirano koji dijelove smije otkrititi. Šak, ako mi je neko pitalo, je, dobro, šta je dokaz da žena smije otkriti lice u namazu. Kada neki neke konkretne šerijeske argumente, ne Osim da kažem, je li došla narod da, da ona obuče Himara, a kada je Himara obučena, znači može biti otkrivena lica. Onda ostaje problem Šaka. Šta je dokaz da je smiju biti otkrivena? E, Uglavnom, odgovor na tu stvar, ako mi neko pregovore, pa dobro, ovaj, ovaj, onaj otkutiti izuzetci lica, šaka i stopala. Učenjaci s o tem govorili pa su uglavnom sveli na to na, na razlog zašto su oni izuzetci zbog teškoće i nelagodnosti da se to prilikom, prilikom namaza, da se to pokrivi. Znači, nije, znači, zaziva teškoću da žena cijelo vrijeme ima pokrivene ruke i također ljudi računa o stopalama, stopalama i, i licu. I to su, su naveli kao razlog zašto zašto je to došlo pa izuze i tako iako nema preciziranih šerijskih argumentima. ako bi neko rekao jel' a ode sada kaže jel' što će se uopće razila tako stopala jer videćemo argumenta sa kojim se dokazuju većina očenjaka da su stopala stidno mjesto da argumente daje taj hadi se dali to je hadis od umuseleme radijela anha koja je pitala poslanika sallallahu alejhi ve sellem ratu fi dir'i wa khimar kaže može li žena klanjati u košulji i hemaru, to je znači marami, i alejha i zarun. A da nema, a da nema jel, ispod dole ostruka još drugu dodatnu odjeću koja je pokriva do skroz do, do dna njeno tijelo. Pa je odgovorio poslanik, sallallahu svelem, idakane beru sabihan jogati durakademeha. Kaže, nema smetnje, jel, nema smetnje da ne planja, ako je ako je, uh, jer u stvari kamiz košulja, ako je on, znači, dovoljno dug da pokriva, kaže, gornje dijelove stopala njenih. Znači, onda može tako klamjati. I ovo bio zaista uh, jak artoment da je vredo sadis. Međutim, hadis je slab. Hadis je slab, uh, ispravno da su u stvari riječi mu selemi, a također i uh, mimo, mimo toga što su u riječi mu selemi, znači, ima slabosti u hadisu. E, tako da ga je i e, sam Šeh Albani ga je ocijenio slabijim. Znači, ako uzmemo da je Hadis znači, znači, slabije, svjedno ako uzmemo da je marfu, da su riječi poslanika, a i e, e, slabije sa strane ako ga kažem da su riječi u Moselemi. Tako da ovo ne može biti dokaz po tom pitanju i zbog toga, Doktora Sawon stavu da tako žene stopala nisu obratu na namazu mimo Hanefija najviše stavu ne znam Sufjana e, muzeni e, od od od, od drugih učenjaka Ibn Taymije Ibn Ufejmin znači svi su nastavali da da žene nije važi da pokriva stopala e, u namazu što je bliže ispravno jer nema nema direktno dokaz za to pitanje a pokrivanje stopala i šaka su jel pod, e, potpadaju pod istu teškoću i, i, i nelagodnost prirukom odvaljena namaza. S tim da je bolje. Naravno, da govorimo i da li je vađi. Naravno, da je bolje i da, je, da pokriju, ali ovdje govorimo znači, o ispravnosti, jer oni koji kažu da je vađa, ona ne pokrije. Znači, po njima a, dovodi se u upitnost i valjanost namaza. Znači, gledajući sa ovoj strani, znači, Allah za nebilj, znači, Hanefi je su bliži ispravno, jer ima argumenta koji koji, koji prevagnuje na stranu džungura koji kažu da je vađi pokriti stopala. Osim da kaže da opšti uh, argumenti koji obavezuju pokrivanje žene, obavezuju pokrivanje čitavog tijela. Pa onda se vraćamo tu, jel, u, u tu priču, jel, pa dobro, se argumenti za šake, okrivanje šaka, i tako dalje. Tako, zbog toga imamo, jel, zbog toga ima pred sve, neki učenjaka, jel, kao što su, kaži, uh, prednosili se od i mama Malika i mama Ahmeda, da su rekli, kaži, uh, da je žena čitava čito Čitovnino tilo da je Auret, da je stidno mjesto. Uh, Ahmet kaže, imam Ahmed, kaže, el mratu tu salli vola jura min uh, Žena kada klanja kaže, ne treba da se vidi od nje išta vola zufruha. Niti kaže, nije nokar jedna da se vidi. Uh, takože imam Šafia, s tím da imam Šafia, prenosi se so od njeh stav, da je nagio onoveno, na čemu je imam Ebu Hanife u svojoj kapitalu knize El Um, kaže okolo uh, mrati avra kaže svaka žena je avratno mjesto ili već va euh okafiha i zاهر kaže osim lica šaka i i gornih dela stopala Gledam da se ne dvrtimo ukrug znači to su kritički detalji i ono, š, uh, ono što ono na što ukazuje argumenti po pitanju svitno mjesta muškarca i žene u namazu nakon na ovog nam dolazi znači dolazi pitanje Uh, Uzovu učenjaci, jesu spominju, jel, da po pitanju uh, ženi robinje, iako robinja nima danas Alec spominju tu pitanju, da žena robinja, da nju nije, znači ona koja nije slobodna, da je nju dozvojna do planja otkrivene kosi. Kaže biti fakr odemlana. Ko toga složnju učenjaci s tim da se zvoju Hasan al Basri i Atah. Da ona može doklaniti otkrivene kosi. Također devojčica koja nije postala punoljetna, znači curica, djevoljka nije postala punoljetna, nije njoj vađib da pokriva kosu. Ako bi klanjala od trevene kose, kažu da joj je namaz ispravan da je urijed. A to, a to se pronosi od imeđu ređa, u eridoso sedu u abdorezaku, svojim osadnefitom spavljenju. A ta imao taj stav, da je da njoj dovoljno da pokrije dolje dio tijela, da treba glavu pokrivat kosu e na kraju dolaz nam je sela znači pitanje šta ako ako u toku namaza svejedno muško ili žensko se desi da otkrije dio tijela onaj dio koji važi da se pokrije koji je šart valjanosti namaza govorili smo oko ko valjanosti namaza tako govorili smo razilaže se velko većina učenjaka velika većina učenjaka je na stavu da je da je, znači, pokrivanja vrata u namazu, šart valjanost namaza. Odnosno, se otkrije onaj dio, ovo što smo rekli sa razilaženjem, šta je, šta je, svidno mjesto od muškarce žene u namazu, ako otkrije, otkrije neki dio, namirno, namirno, kakav je propust toga, o tome govori, znači. Pa, a, većina učenjaka smatra, ako se otkrije taj dio koji je važno, da se pokrije da je namaz batel, uopšteno govorići. Manja skupina, kažu, manja skupina učenjaka kažu da nije, nije batel, nego da je, Ako se namirno to uroda da osoba ima grih, a da je namaz valjan. Čini se, su to spominjali i spominjali smo i argumente za, za, za taj stav, spominjuću jedno od argumente u narodu. Znači, pitanje je ovdje, znači, ako se u toku namaza otkrije stivno mjesto, neciljano, nenamirno, kakav je propis to namaza? To se često dešava, recimo, ako, ako žena klanja pa kada odi na seždu, nas no, se desiti da dođe djete otkrije, otkri, onaj najmaram, uskloniji ili neki dio odjeće gdje se otkrije stivno mjesto. Ili se može desiti kod muškaraca često dešava kada klanjaju pa kada odu ovaj na seždu, ili na ruku da im se otkrije, budu ne, često majice kakve kratke i pantalone niske, pa im se otkriju dio liđa. I to je onaj dio liđa koji se može reći da je, jel, da je ispod pupka. Jel, ako uzmemo na na na znači, onaj dio leđa koji nasprav krap pukaje pa se pa se da li je pokvara na nas Uglavnom po to po to pitanju ovaj, tom pitanju imamo poznata dva stava učenjaka prvi stav učenjaka je džum učenjaka mimo hanabila to su ova tri mezaba koji kažu koji kažu svejedno je svejedno da li je osoba namjerno ili nenamjerno otkrila stidno dio stidnog mjesta u namazu koji je obavazan pokriti, kaže namaz je batil. Na tom stavu su znači, Hanefi je maliki i šafij. Znači, kod nje je sve jedno namirno ili nenamirno. Ako osoba otkrije onaj dio koji je, je obavazan pokrivat u namaza, namaz je batil. S tim da su Hanefi je došli sa, sa malo precizirati pa kažu jel, kada postaje batil, Kaže, treba ispun dva šarta. Kaže, prvi je šart da se otkrije četvrtina nekog organa tijela, a drugi šart da, da ta otkrivenost tog dijela organa traje koliko jedan rukun namaza. Koliko jedan rukun namaza. Mi znamo što su znači, rukun namaza. Da je kijan rukun namaza, da je oba, ruku, da je sež za namaza, znači Ono što se desi znači ono vremenski period između od kojih ruknova i koji vrijeme traje između, od kojih do kojih ruknova. Znači, u tom periodu dok se desi da se otrije po anefijema znači, četvrtina ili viši nekog organa, onda je onda namaz batir. Dok dvije učenjaci, mimo anefija koji je na stavu, da je namaz batir, da se otrije dio tijela, namjerno, namjerno, a to su malike šatrje, kažu, kažu uslove da se otkrije e, znači, ne, ne znatan mal dio tijela, nego veći dio tijela da se otkrije i da po, o, po običaju znači, da traje znači, jedno, jedno jedno duže vrijeme, ne, znači, da nakratko bude, potpuno kratko. Naravno, ovaj, ovdje sad govorimo, znači ovdje govorimo o tome da je slošni su učenjaci i ovog stava i drugog, preč spomenuti Anabila, po kojima otkrivanje sidnog mjesta ne kvari namaz, Ako je nenamirno, ako namjerno onda kvari. Jedni i drugi kažu, znači jedni i drugi kažu, ako osoba kad, kad čim primijeti da se otkrivo stidno mjesto i odmah pokrije, da, da tada nije pokvara namaz. Ovdje govorimo, znači ako to, ako, znači, to otkrivanje potraje i uzme vremena. Već smo rekli, znači, kod ova tri mezeva je sve jedno bilo namirno, namjerno, otkrivanje stidnog mjesta, kvari namaz. Kod Hanabila, to je drugi stav učenjaka, oni kažu da ne kvari namaz. Zašto? Šta je dokaz ovima? Zašto, zašto kvari namaz? Kvari namaz iz Radoga, kažu je zato što je pokrivanje svih do mjesta namaza, šart valjano se namaza. I time, navično, šart valjano se namaza, zbog toga pokvara namaz. Drugi stav učenjaka, a to su Hanabile, oni kažu da otkrivanje, znači, većih dila tila u kratkom vremenu ne kvari ne kvari namaz. Ili, kaže, otkrivanje manjih dijela tela u dužijem vremenu, ne kvari namaz. Znači, ne kvari namaz, ovdje gdje to, kad je to nenamjerno. U slučaju da nenamjerno će. Znači, Hanabil sam stavio da to ne kvari namaz. I, Allah za najbolji znači, argument na kojem su Hanabil, spominčemo taj, svakrši put smo svojnjali taj hadis, njihov argument je jači i prevagnjen na njihovu stranu, a to je on hadis koji se spominjali od Amrža d.s. radijalahu anhu, kada je on rekao, jel, da je njegov otac odšao sa delegacijom kod poslanika sallalahu alim vselem, pa ih je naučio klanjanju uh, namaza i rekao im da ih predvodi u namazu uh, onaj koji je naj, na, ima najviše hivsa među njiva. Ahfazuhum likitavim. Kaže, pa su mene stavile da ja predvodim namaz. Pa on je imao oko sedam godina što ujedno dokaza djete, to smo već govorili djete, znači kada je Momijes znači od, od sedme godine do punoljetnosti, do, da je dozor da predvodi odrasle osobe punoljetne u namazu. E, pa je on, kaže, predvodio namaz pa je imao neku, o, neku, neki ogrtač žuti koji je bio mal, kratak. Pa kada bi kao na sežde, otkrio bi se, otkrio, otkrio bi se e, Avret. Pa jedna žena koja je klanjala za njima, ješte žene je klanjala u džematu, je e, rekla nakon namaza Vā rau anna aurata qāriko Pokrijte od nas stidno mjesto vašeg qārije, odnosno imama. Pa kaže on feštera li qamisan pa u manijem Pa su mi kupli košulju e, iz. Omana, kaže فَرِحْتُ بِشَيْهِنْ غَدَدْ إِسْلَامِ فَرَحِي بِهِ kaže, nisam se nakon što sam primio islam obradao nečin kao što se zove obradao kada su mu kupili tu, tu košulju. Pojenta je ovdje, šta je ovdje argument? Argument je to, znači da, da su žene vidjela njegostidno mjesto. I da su ovaj, ta žena koja je obavijestila, da, da je to kvari namaz, Nači oni bi uh, bilo prašeno da su ponovili namaz, da su obnovili namaz jer je, jer je otkrivanje stidno mjesto kvari namaz. Što ukazuje, znači, a to su bile ashabije, što ukazuje jel, da u stvari jel, ne kvari stidno mjesto ako nije namjerno uh, otkriveno stidno mjesto koje je za pokriti u namazu. <kuh> uh, nakon ovog dolazima sela, ne znam da li smo spomenuli prošli put, a to je uh, namaz osobe koja koja nije u mogućnosti da pokrije svoje stidno mjesto. Znači, namaz oseg koja nije u da pokrije svoje stidno mjesto. Iz određenog razloga. To se zna desiti. Znači, da... Ako pretoslava neku situaciju, jel, u kojoj upasi, mogu upasiti pojedinci, pa da nemaju uopšte odjeće, da ne mogu pokriti stidna mjesta. Ili mogu pokriti dio tijela, ne mogu ostali dio tijela. Kakav je uh, propis namazan? Džumov Ručenjaka je na stavu Ako, ako osoba ne može da nađi e, odjeću ili može da nađi samo prljavu nečistu ili da nađe odjeću koja je od svile, koja je zabranila muškarcima, e, na njemu je u tom slučaju obaveza da klanja u stanju nakon kakvom mjestu. Ako, ako ne može ništa nađi da klanja u golom stanju, golom. Zašto dokazuju tu sa magom kronanskim ajacom? sa kojim se dokazuju sve vrstene mogućnosti uh, prilokom obavljanja određenja baradera Fertokullam esetatom, bojite se Allah koliko možete a ovo je ono što toliko ta osoba može gledaći, znači, ne meri mi da pokriši šta će da radi uh, s tim je, da Hanefije i Hanabele kažu uh, da on ima izbora kako će da klanja stojeći ili sjedići a kaže da uh, odlazak na ruku Kaže, i šareti. Odlazak na ruku i na sežnu da i šareti. Da se ne naginje pravo. Iz razloga kaže što je time time više sakriva se njegovo stidno mjesto jer ispoljava se. A dok Malikije i Šafije kažu da je na njemu obao je zavaživu i da klanja kaže, stojeći i nije mu dozirano da klanja sjedići. Odnosno da ima u tome olakši cijel da je klanja onako kako treba je klanjanje. Nakon što završi takav ovaljen namaz, znači u takvom stanju kredirni pokravo svidno mjesto, kažu razlijezati oko toga da li je obavezan kada nađu ovdjeću da ponovi namaz, da na nije ispravna stave tu, da nije obaveza ponovi takav namaz, tako klanja namaz. Jer kaj klanjamo spodno svojim mogućnostima. E, Dolaze nam sad nakon ovoga, znači sljedeći šart valjanosti namaza. Dosta smo spomenuli, znači tri. Uh, zadnji, je, ovaj, zadnji je bio stidno mjesto u namazu. Prije toga smo govorili, uh, na samom početku prvi što smo govorili, znači znanje o nastupanju namaskog vremena, da nastupi namasko vrijeme, to je šrt valjansna namaza, a drugi šart smo govorili, a to je čistoća. Čistoća, znači mi se izabnestili gusul i čistoća, znači mjesta uh, odjeće, znači, mjesta, odjeće i tijela, za namaz. O tome smo govorili, dosta smo govorili, znači sada je došla na ri četvrti šart paljanosti namaza, a to je a to je stjehvalo kibla me al kudret, znači okretanje, pravice o kibli, uh, šart mogućnosti, da je osoba mogućnosti. Uh, Dokazi da je obavez okreni pravi kribli, prvodno činjenci prenosi iđma, da je iđma učenjaka na tome, uh, to prenosi Ibn Hazinu u svoju knjizome ratu ibali أنا غادي نمبغ ايات اي 2 3 ايات ايما ايما حديثه في الكونتكستو قد نرا تقلب وجهك في السماء فلا نولينك قبله ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام كاجي ني فيديمو تقلبه برومينيووستو في السماء prema nebesima كاجي ني تشا موتيفا ترضاها narediti da se okreniš prema kiblisa kojom si zadovoljan feo voli važe kešatred mešid al haram i kaže okreni svoje lice u pravcu mešedul harama prema kabi u Meki. Znači ovi ovaj kuranski adi imaju i drugi, također kuranski na drugoj stranici. Što, što se tiče hadisa, znači imamo hadis, onaj poznati hadis, čut se za njega od ulajim nomera, hadis Mutefakun Alihi, u kojim je došlo u stvari, koji dođe stvari ovih ovaj, kurijanskih, kurijanskih majete, kada je došla nareda, promijeni, nakon što su klanjali u pravcu Mešidul Aksa, pa je došla, jel, došla deroga, derogacija to propisa, pa je pa jednostavno bilo naravno da se okrinu, da, da klanjaju u pravcu Kabir Mek, pa je, kaže, Anglain ove prenosi, kaže, Beinema na subi Kuba, Fi salati kaže, na, kada su ljudi bili klanjali u sabah namazu Mešidul Kuba, u Medini, ira tahum a tin kalbi 11 čovjek i rekao inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam unzila alayhi laylatul qur'an kaže allahov poslaniku sallallahu alayhi wa sallam objavljeno je ove noći objavljen je qur'an wa qad umira an yastaqbilal qibla najri jun madasokrini jedno stakbila kaaba najri jun madasokrini prema kabi fastaqbiluha ukreni se prema on su pido namaz oni došli poještalo on su Kaže, "وكانت وجوههم إلى الشام". A oni su so bili, kaže, okrenuti prema Šamu. Prema Palestini danas. "Fasta daru Pa kaže, u, u, u namazu se so okreneli prema Ka'bi. I nastavljali su namaz. Sad da možemo znači da poznati kako se so to okreneli. Ako imam bio naprijed, pa kao so okrenelo da imam bio nazad, tako. Kažko so krenujem prakavijak, znači to su so, oprotne so strane za 180 stepeni. Šta je onda morao imao da uradi? Da prođe između njih, da prođe opet da bude imao, da prođe ispred njih. I to je definitivno značenje, ja sam gdje to uradio. A ovo nam govori jedno, o, o, o, jedno drugo mesele, a to je kada neko kod na, od nas greškom klanja Nako što je pitao ili pokušao utvrdi pravatski glijep, pa klanja i tok namazama, neko duži kaže da pogrešnju pravcu. Pa mu kaže kreni se ili ga on okreći. Kada kad ga obavisi da je pogrešeno pravcu, obavezen važi mu je da se odmah okreni. Znači da se okrenu pravcu skidli i kad osoba ta pokaže gdje je pravatski glijep. Pa Ako to ne uradi, onda mu je, je znači, nastavlja klanja da znači, namazuje batjel a oni se Hadisom to dokazuje, jer oni su u toku namaza okrenili, znači, u pravcu Kibbe. Također u Hadisu, onaj poznati Hadisom u Sijevu Salatu, poznati Hadisu, osoba koja je pravila grešku u na osoba kada je došla, poslanik Salam 7, sjedio sa Hadisom Teflom, ali, sjedio sa društvom u Mešid, taj ćemo Hadis često ponavljati, spominjati ga. Pa je došao, došao je neki čovjek, ušao mešit, Uh, planja od dva rekata posle namaza poslanika sallallahu alejhi ve sellem on sjedio sa sabom pa mu je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže uh, po novi namaz e, idi sad na po novi namaz inače ne ti ne isklaňao pa on opet planja opših opet na dva rekata se radi pa mu je još jednom rekao idi po on on je nazvao selami lošo pa mu je rekao idi po namaz ne isklaňa tako tri puta pa mu je rekao taj čovjek kaže tako otenop koji je poslao sa uh, istinom koji ja La uksinu gar, za ja ne znam poljevnog. Pa me poučio, pa moji poslanik poučio ga, spomenu određeni, određeni šartove e, i vāđibe namaza. Nije sve. Nisu spomenuti to u tom hadisu. Uglavnom, jedan od njih je ovo što nas interesuje. A to je, e, nakon što mi rekao, kada je da kumte ila salati fesbiru, il vudu kaže, kada hoćeš da klanjaš namaz, uzmi abdes, fuma kibla a zatim se okreni pravcu kibli, fkebir, izgovori Allahu akar samo etvrmate zatim učio ono što ti je olakšano od Kur'ana. Nasite zavaj, što se kibli, znači statvilti do zatim sofrieni prema kibri. Što znači da se znam kibli, to to se dvadima iz drugih, da meni tako da je oktetan prema kibli da šaft važan u namazak. Oktetan pre prema kibli kibli imamo dva vida, dva načela. Prvo, odnosno dva stanja. Prvo je stanje da osoba bude blizu kabe i da gleda u Kaabu. U tom slučaju važiv je osobi da okreni se prema tačno prema, prema Kaabe. Znači prema, prema Kaabe onako kako je vidi. Znači svojim tijelom, znači onim prednjim djelom lica da se okrene prema njom. I nije mu dozvoljeno da se okreni, znači da hula kabu, da okrene mimo nje, lijevo desno. Ako to uradi, znači namaz mu Na nije ispravljeno. To je kada, znači, kada, kada gleda u kabel. Drugi, drugo stanje, kada, kada nije blizu kabel, udaljeno kabel, sve jedno bi u meki ili bilo koji dilo uh, uh, zemanske kugle, ali ne vidi kabel, u tom slučaju učenjaci kažu da je važiv da se okrenje prema u kabe kabel, ili kibli. Uh, ne, ne, ne, ne prema samoj kabel, znači, jer to je nemoguće. Znači, mora u pravcu se okrenje. Zašto pravi razgode? Znači nije isto kada čovjek vidi i može se okrijati prema ono što vidi, i drugo je kada je iz daleka pa kada se okrijeni otprilike u pravcu, pre, pravcu kiblije. Ono je možda sad, sad je možda u savremno vrijeme lakše odrijediti pravac kiblije, zato što imamo isprave elektronske, imamo karte, imamo mogu se do uglovi na osnovu sjevera ovog i onog, Dok to prije, baš nije bilo tako jednostavno. Zato ove džamije starije što imamo ovdje, ja imam ih puno, ovaj, uglavnom fulaj pravatski imlje. I hajt što fulaj, nego neke baš fulaj malo više. Tako da imamo kod nas određenje ovaj, džamija da daju fulaj po 60 stepeni, po 45 stepeni, znači ako je ozumio da je ovo ugao, ugao 90 stepeni, znači one, one znači ako je na 45, znači one malo nisu uopšto pravcu. Znači, ovaj. Ja pravo skibli. Pa Osoba postavlja pitanje a, ispravnosti valjane se namaza takvim a, takvim mešhedo odnosno da li je obaveza u, u tati džamija mešhida da se napravi da se usmeri znači da, da se odredi da je da je mihrab znači na drugom mjestu da ga vodili stavljen da se bude uko sa se ljudi okreću je u koju stranu a, se pravi greška. A to je a to mnogo kod nas. Čak znam, neko, znači, lično znam mjesta ko kod nas u zavidojčima u jednom selu. Znači dosta fula. Pa ispalo velike razvoja, da li, li ispra namak se klanja oko njih, pa su tražene fertve godnama. Traženo je također od, od islamske zajednice da, da posla to je pitanje, da se promijeni ovaj, pravatski blid tu unutar džami. Tako isto imam u, u, u, u Begohanu imam. Imamo Sarajevo isto, Be ona je Begova džamija na no Bašači, ona je pravda sudana, direkti južno ide, dok, isto, dok ona tamo čaršijska džamija, znači vidiš obje džamije dođe blizu, nije jedna ide ovako do pravca, jedna ide ovako, pravdski vidi se na njima da nisu ušli u istom pravcu. Znači večer skupanje me o sam na koji je uspomoen, znači da ali šta je razlog tome znači nema sumnje da to je razlog tome što se prije ni možete tako lahko bre podeliti znači. Ili su da na od približke odrijelo prema jugu da ide, a ono treba prema jugu istoku, evo istoku 135 stepenja filte iz ovih naših krajeva iz Bosne sa Balkana. Uh, U današnji znači, da se vratimo na ovo, znači, ovo drugo stanje je to znači da je obavezno da se okreinemo u pravcu kibli oni koji ne vidi koji ne vide kabu. A, a to dokazuje sa poznatim hadisom, ko došla zabrana do prilikom oboljenja muždi da se okrećimo leđima niti prednjim niti zadnjim kraj prema prema kibli, pa je došlo hadis o tome la taqbilu al-qibla wa la tastadbiruha, nemojte se okretati u pravcu kibli niti da ležeo okrećite njoj, prilikom obavljanja velike i male nušte. Kaže, vola kan šarriko u valarrivo, ili kar istočno, ili, ili zapadno se okričite. <gled> Naravno, ovdje sad dolazi pitanje, je, da je osnova, da je obaveza da se muslimani prilikom namazaju okriču u pravcu Kibli, uz mogućnost. E sad dolazi tu, imamo stanja u kojima spada obaveza okretanja prema Kibli. Prvo od tih stanja je, tako zvan je laži, znači onaj koji nije u mogućnosti da se okrije prema kiblu. Poput osobe koja je bolesna. Bolesna, leži i ne može da i nema ko da je okrije prema kiblu. Kada osoba je bolesna i kada leži i može da se okrije prema kiblu, koji dio se okrije prema kiblu? Glava ili noga? ili strana. Ah? Noge. Ili strana desna. Dobro. <sutimit> Kao što prema nogamaju nas stranu. Strana. Praviš čega? To je da Nešto imate nedomucijno. Uglavnom, znači, bolesni koji nije u stanju da se kriječi, ne ima ko da ga usmjeri pravcu kible, on ima, znači, ima olahšicu da klanja u nakom stanju kako mjeste. Ili, ako bih prepostali osoba koja je u zatvoru pa je zavijezana, ne može da se okriče, da se mrda i tako dalje, ili čak u zatvoru ako ne zna gdje je kibla, ko je dodatni razlog. Znači, u tom slučaju, znači, spada spada obavez za okretanje prema kibli, na osobu normalno je, malo prije spomenuti korana, skorajte to mese tātum buca lāha koliko su stanju, ulāju kērlītulā nesednilāvu sa alāčane bavezīju osobu, osobu, preko njenih mogućnosti. To je prvo stanje znači, nemogućnost. E, drugo, e, drugo stanje ili drugi razlog, kada pa, spada obavez za okretanje prema kibli, a to je kada Kada se nađemo na nekom mjestu, na nekom terenu, na kojim e, ne znamo, ne možemo, možemo lahko utvrditi znati gdje je pravac Kibli. Dođemo na neko stranu novo mjesto, pogotovo kod nas u našim sredinama. Ovaj, u našim od sredinama je ovaj, pošto zbog brda i tih ovaj, kotlina i tako dalje, odjedan put izgubimo aritaciju gdje je sjever, istog, zapad, a kamo da je pravac Kibli da, da stopnem pravacu Kibli u tom slučaju u tom slučaju osoba je dužna da prvo ako ima mogućnost da neko pita koje je tu blizu da pita gdje pravacki blje ako ne pravacki blje da pita gdje pravci juga i istoka i na osnovu toga odredi odredi uvojsešu stranu a ako nije mogućnost nema nikog onda uh, izvrši takozvani chtihat uloži truda da na osnovu nečeg drugog odredi gdje je pravacki blje Na osnovu čega? Kako smo učili u školu iz odvrani i zaštite? Na osnovu mahovini, sunca i tome slično. Lovište malo bolje varate s geografijom i znaju glavne gradove na pamet, on to može znaju. Međutim i to, i to zbog da takav načini i u stanju. Niti ima koga pitati, niti u stanju ima mogućnost da na osnovu neće ga odrediti. Bija pravatski blik. U, onda, znači, uh, ili ako je u čak, ili ga neko uputi, Nekom mu kaže, tako je. I on misli da je utvrdio kako je treba. I onda klanja i nakon što je klanjao, sazna da je u pogrešnom pravcu. Klanjao namaz u pogrešnom pravcu. Ako je u toku namaza ga neko obavijesio da je u pogrešnom pravcu, reči se malo prije rekli, znači, dužan je automatski u toku namaza da se okljenje pravcu kibli kako kao je osoba usmjerila. Dakle, tu da radi, namaz mu je baki. ako je završio namaz, ako je završio namaz, Je li namaz ispravljen ili nije ispravljen? Kad je dužan da ga ponovi, kad nije. Ako radi ovo, znači, nastoja da pita ako je koga našao u sredini tuj, gdje je pravac, južne strane, gustočni ili kibli, pa je uložio je truda koliko je bilo bilo svodno njegovom znanju i mogućnostima da dodavi pravac kibli i nakon toga je klanja. I ispostavi se da je pogriješio kravatski gdje. Tada mu je namaz ispravan po većinu čenjaka i nije dužan i po ispravnom stavu znači, i nije dužan da ga ponovim. Doka zato je, doka zato je hadis od uh, Amira ibn Radijej koji kaže, bili smo sa Allahom, poslanikom sa Allahom, ali ste na putu. Karifi lejdetin muzlima, u tamnoj noći, mrkloj noći. Kalen madre ajne kibla, kad ne išlo gdje je pravnički kibla. Fa sallan kullu rajulim minna ala hayali. Svaki čovjek vodao se klanjao onako kako je on mislio da je pravac kibla. I je što reka. Kalema asbahna zikrna dradikal nabi sallallahu alayhi wasallam. Kada smo, kaže osvanuli, ustali spomenili smo to vjerovjesu posallallahu alayhi wasallam. Kaže fe nezele. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهُ Pa je objavljen onaj dio Kur'anskog vajta Surabekhara. فَأَيْنَمَا تُوَلُوا Gdje god da se okrinete فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهُ tamo je Allahovo lice. Šta to znači? Što znači da im je ispravno to što tako rade. Nakon što su, so, jel, nisi imao guštosti da odredi, klanjali su so na kukav su. Uh, kako su mislili da je, da je najbolji da klanjaju, mada nisu imali čin da odredi. po otvrđenom je to što su klanjali da je u redu. To je pojenta. Međutim, ovaj hadis Bilješ uh, Gatirmizi, također ima drugi hadis od Džabira koji ga podupiruje, slična situacija. Uh, ima u njemu slabosti, Šeha Albanik ocijeni je dobri i privatniji, a kako Šeha Albanika ocijeni nekaj hadis da je dobar, to znači mu njemu ima slabosti. On to ocijeni u nas drugog rivalja pa aj ovaj, to, to je jedan uh, jedan uh, jedini hadis u koji ima slobosa ko se das, dokazuje ovo stanje. Uh, na ovom stanju su između nas dači Sufijan Febri i Nolajin ima Mahmed Isak ibn Rahwaye i mnogi mnogi drugi učenjaci. Da ovako treba znači uh, kada osoba uloži truda da odredi pravski imne pa se posle da pogreši nakon namaza namaz ispravno treba ga ponavljati. Treće stanje kada spada obaveza kada spada obaveza okjetanje prema kibli, to je uh, kaže veliki žestog strah od neprijatelja. Znači u ratu, znači u toku rata, u toku bitke akcije, nisu, nisu sadašnji ratovi kao prijašnji, mi to znate zašto prije se ratovalo sa sabljama, uh, strijelama, kopljem, do se danas ratuje i sad puškama na daljinu koje mogu da ubije na nekoliko stotina metara sa rovovima, zankovima i tako dalje. Znači nisu u stanje, ali eto, predpostavljamo to u stanje, znači velik strah od neprijatelj prilikom okršaja ili, ili ako su linije blizu. A to je to što kuransko majeto hafid ala salavat i o salavat Vodite računa i čuvajte vaše namaze i srednji namaz i povomu namaz qanitin što teč skrušena fe, fe a ako se bojite a to je namaz strah poči ako se bojite farigalan rigalan hodajch rukbanan uh, voziči se jašuči uh, jahaut tako hlađajte znači a lako nastanju Osoba ne može birati ili pravac kible, ili pogotovo znači, u vratnom stanju sa ti treba shklanja da ti izađe namaskovljemeš, a ti još u tom stanju da ova jedno da našti majz bude neprijatno između tebe i, i kibli, Znači našti majz da da ti skratiš bude i u pravac kible. Znači ne možeš u takvom stanju birati pravac kibli da i da, i da se obavi namaz. Odavde jedan vera se prenosi u hadis ga bižbari sun da je rekao kaže kaže fe enkana u šeddu mi velik uh, sallu ala aqdamihim au rukbana, mustakbila tibati au kajir mustakbeliha. Mustakbeliha. Kaže, uh, ako je znači, strah toliko velik, strah znači, zbog borbenog stanja i mogućnosti uh, da, da, se, da se rasklini borba, kaže, klanjajte uh, stojeći, znači hodajući, i uh, ja, Rukvana šetajući, hodajući, jašuči u pravcu kibli ili mimo pravca kibli, znači sve jedno, govorići u kontekstu ovog ovog ajeta koranskog. Znači to je to, to, to treće stanje koje je uglavnom izuzetak zbog zratnih prilika. Uh, četvrto stanje, a to je izuzetak obaveze, znači okretanje krema kibli, a to je klanjanje na file u jahalici, na jah, na jahalici ili odnosno prijevno sredstvo a to je obično na putovanju. Dozvoljeno je Musafiru da klanja na filu namaz, jašući e, životinju, jahalicu, u našoj slučaju je danas prevodeno to je znači, u autu, avionu, na brodu i sličnim prevoznim sredstvima. Nije e, obavezan da, da se okrenu pravcu Kible ako je to nemogućeno. Onda bila bilo se prenosi da je on Klanjao na svojoj jahalici noću, a bio mu safir. Kaže, ma jubali, hajfu, ma kane veću. Nije vodio računak u kojim pracu mu je okrenuto lice. Svijem da imamo hadis mu teha kod Nalihi, znači u kojem je došlo, kane Rasulullah s.a.m. Juseb bihu, uh, znači klanja, kaže, Allah poslanih s.a.m. je ala rahile na, na jahalici, tibele ejji većin teođer, u bilo kojim pravcu bila ona okrenuta juteru aleha klanjao vitr namaz namju a ovo da dokaz pošto je klanjao vitr namaz na jahalci jaholici ni opravcu kim da vitr namaz nije vađi da bio adžik moro bi je preprint opravdski gledoći da hadisi koji to preciziraju kaže ghaira ene hu la aleha almaktuba znači da što nije klanjao na jaholici propisane namaze znači propisane namaze falsove ne možemo klanjati u prevoznim sredstvima, vozeće. Na filmu možemo. Čak da čovjek vozi auto, on lično ako vozi neko koji sjedi sanje, da voze auto i da klanjaju. Da išareti, sjedići znači, da išareti oni ruknove, one dilove na maze koji, koji ne može da ga ja će klanje, osim da išareti. Osim farzova, znači za farz treba stati, okrenicu pravacu Kible, on treniru Kible i klanjati. Izuzetak i od toga je šta? kada nema gdje sta stači da kanjamo odnos obično se desi to zbog kiše i zbog na mjesta putovanja a bojimo se izače namasko vrijeme, tada je dozvoljeno i fars da se klanja u prevoznosu sjedeci takođe od prenosi se od Amira i darije da kaže reeto rasulullah sallallahu alajhi wa sallam rahilati sabik allahu poslanika sallallahu alayhi da je bio na klanjao sebi, znači klanjao namaz kaže ju mi ubireksi je pribale ei verzen توجه kaže išaretio je svojom glavom u pravcu bilo kojeg pravcu kako bio okrenut onda je rekao jasne on valid kif salatni a to oni radio kaže lav basadnik sa lavan on kaže propisani namazi Takože, Žabir radi Allah, on se prenosi hadis, bilječi Buharija s.a.v. kaže Kada Rasulullah sanih usalli ala rahilati hajthuma hajthu te vodžahet Bio je Allah posladnih sanaklanjao, kaže, na svoj jahalsi u pravcu gdje je ona okrenuta, kako ona išla, kako ona ide. A kada bi htio farza klanja, kada bi si išao bi sa životinje i okrenio su u pravcu kibli. Znači ovo nam jasno razdvaja način znači, na planjanja farz namaza i na filidafilu, dozvoljeno planjati, a da ne bude u pravcu kibli. E, Također, e, ovdje se može dodati, znači to ti izuzetci od okljutanja prema pre, pre, pre, pre pravcu kibli, prema pravcu kibli. Ako možemo, znači ako to znači nekad stanje ko što se može danas desiti, jer da čovjek putuje kao mu safir u preuznim sredstvima gdje on nije vozač u, u, u većim preuznim sredstvima. Znači i, e, i zna recimo da neće moć da stigne da klanja neki namaz, ovo što smo malo prije spomenuli, znači, e, zna da u toku vremena to što putuje nema gdje da klanja tu, nema prostora, poput autobusa ili aviona, e, isteće mu namaz ko vrijeme u toku tog putovanja Je zna kada, kada je poletio, kada sliče, kada mu je dozvoljeno kada mu je dozvoljeno znači, da klanja sjedić i farz namaz, pa makar ne bilo okrinjuto prema pravcu Kibli. E, zašto, zašto da kažemo? Zašto mu ovdje znači, dozvoljeno da, da ne vodi računa o Kijanu i o pravcu Kibli, pravcu kibli, pra, pra, pra, pravcu kibli je šarh valjenost namaza? Zato što je, kako kažem, mnogi učenjaci, tlanjanje u namazskom bitni bitniji šart valjanost namaza od ostalih. Čak i tahar od čak i pravatski kibli. I zbog toga je znači, obojeza tlanja u namazskom vremenu, pa makar ne bi uključiti pravac u kibli, makar ne, mo, ne mogao tlanjati stojeći i, i izbunjavajući znači ruknove namaza. <hlas> sljedeći, sljedeći ovaj, šart valjanost i namaza nam je nit, Međutim, nijet ima, ima dosta mesela koje moraju se obraditi, vezan za nijet. O kojih meselama je riječ? Ovdje riječ meselama tome da znači, imamo mnoštvo situacija da se razlikuje nijet između i mama, i mog i, i osobe koji klanja sam, pa mijenjanje tog nijeta mijenjanje, nijete jednog namaza, drugi namaz, mijenjanje, klanjanja, počeo kao imam, završi kao kao pojedinac, ili počeo pa omoktedijak, ili završi kao imam, kada te nijete koliko me valja namaz, kada je ispravan namaz, pa onda kada klanja, kada klanja, ili, a, imam, na filu, a a fars za njim, je ispravno to tako, je ispravno tako klanjate namaz, ili obrnuto, kampanja one kampanja na filmu kampanja za onih koji koji imamo kampanja Farz na i sve te moguće kombinacije imaju dosta dosta mesela znači ima dosta mesela koji treba koji treba obraditi jesu vrlo bitne često se dešavaju u praksi i one, su, one se na ovom mjestu obrađaju a ne tamo pri govora o, o na mazu pa zato je ona najbolje da, da, da ne da počnemo da otvaramo tu temu s tu